Діти були до того розвезені, що Марту іноді страшенно нервувала їх невихованість і вседозволеність. Алочка дітьми зовсім не займалася, а Короленкові було ніколи, бо він ішов рано, а приходив пізно і страшенно втомлений. Може, думала пані Марта, Микола Степанович не має сили на те, щоб виховувати дітей і сперечатися з дружиною, бо всю свою снагу витрачає на роботі. На те скидалося. Діти башкатували, а він наче радів тому, що перебуває в їх оточенні, і лише блаженно всміхався. Алочка, добестя ледача, навіть часто просила Марту залишитися до приходу чоловіка, щоб самій не накривати на стіл. Іноді Марта і справді залишалася, але коли кухарила на весіллях чи поминках, то передавала їжу для короленків муською. Дівчина приходила в родину голови і залишалася гратися з його дітьми. Чимсь ці двоє башкетників, Ігор і Софія, приваблювали старанну й виховану Муську. Мала добру фантазію і арсенал вичитаних із книжок сюжетів, то могла придумувати ігри, які страшенно подобалися малим короленкам. Із Муською вони теж ставали наче іншими, і Алла не раз просила Марту прислати дівчину гратися із Ігорчиком та Софійкою. Але Музька не завжди мала коли, бо навчання, допомога бабусі забирали у дівчинки чимало часу. Аллочка шкодувала, що діти не були однокласниками. Ігорчик роком старший від Муськи, а Софійка роком молодша. «Вони тягнулися б у навчанні до Марії», – казала Аллочка Марті, бо Ігор навіть почав читати художні книжки. Каже, Музька радила те й те прочитати. Дітей розлучили обставини. Короленко, як тільки очолив великий колгосп, змушений був переїхати в селище, де тепер містилися центральна садиба, забирав туди дітей з Аллочкою. Діти поміняли школу, але Короленко не хотів міняти кухарку, тож водій щодня приїжджав і забирав приготовлені сніданки, обіди і вечері. Це трохи вивільнило часу для Марти, то вона вирішила завести корову. І з городом уже навчилися поратися, тепер подумала, що не зайвим буде своє молоко. Мусті теж додалося роботи, бо мусила у вільний час та й усі літні канікули пасти їхню добру корову шутку, яка давала смачне молоко. Алла, лінива й байдужа, занехайла новий щойно збудований дім короленків так, що грізний голова змушений був знову просити жінок, щоб поприбирали в його оселі. Марта обурювалася не на жарт, бо вважала, що маючи такого чоловіка, жінка мала би вести себе гідно. Та Аллоці, звісно, цього не казала. А Аллочка користалася тим, що чоловік дуже її кохає, бо дружина його така красива, що де б не з'являлася, затьмарила будь-який жіночий гурт своєю красою. Та Марті видавалося, що краса Аллочина холодна, як північний полюс, крижана і неприступна. Аллочка завжди зверхньо дивилася на всіх, поводилася з людьми як знаймитами і навіть Мартою могла помикати. Марта хоч і перетворилася на селянку, та все ж не забувала, що свого часу й вона мала наймичок. Та життя прихилило до землі, кудись закопало гординю і змусило крутитися, щоб заробити й на шматок хліба, і на посах для музьки. Усе життя до неї тягнуло хуліганських хлопців. Мала на них особливий вплив – магнес, як казала бабуся. Їх манила жіночність і ніжність, що струманіли від дівчини з усібіч, і водночас вони відчували в ній крицеву силу. У цьому вутлому тілі було стільки впертості й наполегливості, що не помітити цього було неможливо. Тепер, блукаючи бабусиним садом і подвір'ям, Марія із теплотою в серці згадувала свою юність. Милі серцю картини розгорталися перед нею так, ніби ніколи й ніде не було тих тривожних літ прожитих нею, Ніби ніколи ніяка біда не долягала ще в її житті. Он там, у долині, хата її однокласника Степана, що ходив за нею як тінь і виконував будь-які забаганки. Високий, кремезний, красивий, як Аполлон Бельведерський, він був грозою всієї школи, бо мав такий запальний характер, що реагував на кожне подразнення. Його мати, сільська вчителька, списувала це на те, що хлопчик боляче переживає розлуку з батьком. Який покинув їх і пішов до іншої жінки Музька – єдина людина, яка мала на хлопця беззаперечний вплив Він ніколи не говорив їй про кохання Та то були б зайві слова Усіма своїми вчинками Степан доводив, що його почуття настільки сильне, що воно може зламати будь-які мури й перешкоди